Ганя зложила руки, як до молитви Будь ласка, пане Шагай Сказала це якось так просто А привабливо, що Шагай не встояв. А що ж, хай діє воля ваша Але, але що? Чи не краще, щоб я був не державцем, а А чим же ви хотіли б бути? От хоч би вашим економом отче За ординарію чи як? Хоч би за ординарію «А може ще і за шматтє, пане Шагай, і за чоботи та підшиття?» – жартував отець Сілецький. «Бо дай би ви були здорові, так мене розсмішили. Я навіть не знав, що ви такі дотепні. Економом хочете у мене бути, а чому не найметом?» – питаються вас. «А гадають отець, що найметові в доброго господаря погано?» Всі ми найметами в економії Божій, і незавидна доля тих, що двом панам мусять служити, небесному і земному, мій пане. Тому то найвоно краще лишиться вже так, як ми перед хвилиною зговорилися, добре? І простягнув долоню Шагаєві. Шагай свою подав. А наші пані, додав Єлецький, будуть свідками нинішньої угоди. — Гадаю, що слово пана Шагая не потребує, свідки, — відповіла Єлецька. — Краще я йому щастя на новім господарстві побажаю, а в першу чергу, щоб торгу за тих двадцять шнурків добив. — Щиро дякую, — відповів Шагай, цілуючи добродійку в руку, а тоді підступив до Гані. — Я вам того самого бажаю, — сказала Гані, — того самого, що Тета. Хвилину надумувався, буцім любувався її збентеженням, а тоді похилив голову. І перший раз палкими устами доторкнувся її руки. Леміш не раз поступав до Семаківського і цілими годинами приглядався, як він малював. Семаківський, як більшість малярів, не дуже то любив, щоб йому дивилися на пальці, але для Леміша робив виїмок. Леміш не наскучував йому питаннями, чому воно так, а не інакше, а коли й поставив яке, то було воно цікаве і незвичайне. Нині він сидів за плечима маляра, так тихо не би тут якесь чудо збувалося. І справді неначе чудо на правих деяконових дверях виринав з поґрунтованої дошки крилатий ангел. З неба на землю по хмарах сходив. У його очах малювалося здивування, а на устах вицвітала усмішка, змішана з горечі і з почуття. Небесний післанець був здивований тим, що на землі побачив і спочував з горем людині. Контури образу були тільки злегка намічені білою крейдою, а Симаківський так легко і скоро перебігав по них пензлями і такими ясними, буцім повітряними, красками закладав їх, що, здавалося, він не малює, а пензлем, як різкою чарівника, вичаровує з дошки образ. Як добрий піаніст добуває з фортепіану ледве чутні звуки, так він викликував з дошки ледве помітні краски, в'язав їх, достроював, то до згоди й гармонії зводив, то знов контрастом викликував враження. Ангел стояв на межі дійсності і мрії, був подібний до живої людини, але не була це людина, тільки ідея, висловлена формою людини. Маляр запалювався, чим раз більше вживався в образ, Леміш затаїв дух у собі, боявся відкашельнути, боявся порухом свого тіла стягати маківського з тих творчих висот, на які він, видимо, знімався – але маляр наразі без існу збудився, відложив пензлі і палету, випростував крижі й позіхнув. На нині досить, правда, отче? Для мене ні, я ще годинами дивився б. Нема на що. От богомаз. Леміш жахнувся. Бійтесь, Бога, як можна так грішити? Це ж краса. Не те, не те, що в душі, отче, махнув рукою маляр. В душі одно, а на дості друге. Не малюєш, а ловиш свою мрію, от. От, от вона, і падеш, знеможений на мертву дійсність. Знаєте, що в тій історії найкраще? Що? Хвилина забуття, коли чоловік вийде із себе, як вуж, скіру між пруттям лишає, так він серед труднощів усяких лишить своє нікчемне я і нараз побачить свій твір, частинку великої невідомої, абсолюту. Здивований, захоплений, очарований, чує, що з ним діється щось незвичайне, що він переображується Не дивіться так на мене очі, якщо можна порівнювати малі права з великими Є це дійсно якесь хвилеве преображення творче І немає не може бути для нас нічого кращого на тую хвилину мистецької омани Коли нам здається, що з наших рук виходить архітвір але ж, бо й нічого прикрішого немає над пробудження. Стручений, гордий ангел коміть головою паде з небесних висот на землю. Відірвеш пензель від дошки, протреш очі. І де ж він твій архітвір подівся? Він у душі, а перед тобою тільки його з тінь, карикатура. Самаківський нервово чистив палету і порядкував свою малярську скриньку – Тою хрипливу Катеринку, з котрою, як казав, згостива доля, казала йому весь вік волочитися по світі. Чистий вибуцем не злим мішем, лише самим собою балакав. Спішися, щоб тебе не скортіло щось поправити на тій дощі. Геш, поправився, сокирою погиблю. От каторжна робота. Учись, учиш. Вивчився рисунку, анатомії, перспективи, малярської хімії, збагнеш всі світлотіні. Гадав би, хто має шуміння в руках, коли захочеш, можеш малювати спокійно, безпечно, зимно. Еге, спробуй, вийде не твір, а рукоділо. «Побачиш, бо тут треба чогось, чого тобі ніяка школа, ні одна в світі академія дати не може. А саме оцього вискакування з власної шкіри, оцеї погоні за своєю власною мрією, за видимом душі». Інстрації, доповів Леміш. Семаківський, звісно, подивився на нього. «Аберації», – сказав і сплюнув. Чути було, як ластівки літали попри вікна, як далеко десь, далеко, млин на лотоках шумів. Хвилинами ластівки ховалися до гнізд, вітер заносив туркіт, млинський кудись у другий бік, і тоді в церкві робилося тихо. «Чуєте отче?» – питався Симаківський. «Що?» «Бринять на деревах бруньки. Іде весна, щоб творити чуда, куди більше від того, що може сотворити людина». «Боготворите природу?» – спитав Леміш. «Як кожний маляр і поет, загалом як кожний думчивий чоловік». «А чому не малюєте з природи?» «Що, святих, ангелів, небо і пекло?» Леміш покірно замовк. Семаківському жаль зробилося гостя, боявся, чи не обидив його. Сів біля нього і зміненим лагідним голосом говорив, як мало коли щиро. Не знаю, чому, але не люблю тепер з природи малювати. Може, я відвик від неї, а може, вона гнівається на мене, що відчужився. Радніше з пам'яті малюю. І краєвиди також. І краєвиди. Як побачу, часом якийсь гарний мотив – то потребує затямити собі його зариси, краски, перспективу, а головне – настрій. А коли прийду до хати, то на полотні пригадую собі, як воно було в дійсності. І те пригадування дає мені більше вдоволення природи, котрої відтворити годі. Бо остаточно, що тут багато казати, мистець у своїм творі дає себе. Коли є тільки предмет, а підмету нема, то твір не виходить цікавий. Кожний з нас куди краще бачив у природі. Леміж слухав, не відриваючи очей від деяконських воріт.